Egy fekete ruhás kövérasszony főtt tojást, agávékenyeret és főtt a férjének meg a fiainak, az unoka testvéreinek, a lányainak meg a rokonainak. Okos gondolat volt tőlem, hogy fogom a fiú kezét, hogy őt magam mellett tartom, ellen is utánam jön. Okos gondolat volt, nekem mindig is okos gondolataim vannak. Istenemre mondom, hogy okos vagyok, okosabb, mint Vandám. Csak emézd magad, Vandám nagy. hatalmamban van a fiad.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 Akkor kevesebb lehetősége lesz Wolfnak elcsípni őket. Ele mozdulatlanul, de felajzottan ült. A peronon óra is volt, a római számjegyekkel a napján. 5 óra 5 perckor megállt. Egy ember lépett a vonat ablakához, gyümölcsitalokat kínált, Wolf egy kézlegintéssel elküldte. Egy reverendás kopt pap szállt fel a vonatra, és elfoglalta a Wolf melletti üres helyet. Miután udvariasan megkérdezte,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 Billy visszanézett a válla fölött. Már majdnem a kiáratnál volt. Ott egy esőkabátos jegyszedő állt, és szájtátva bámult. Nem fogják kiengedni, gondolta Ellen. Nincs jegye. Aztán rájött, hogy mindegy, mert a vonat már kezd elindulni, és Wolfnak vissza kell jutnia a vonatra. Wolf is a vonatra pillantott, de nem lassított. Ellen látta, hogy Wolf már nem fogja tudni elfogni Billyt és azt gondolta. Sikerült! És akkor Billy elesett.